Beraz, alasne izulain, arteko lagunak elkarteko kidea kaixo arratsaldeon? Kaixo arratsaldeon. Bueno, ba, ja denbora bat aipatzen zenuten, e, irungo errekotzetik dokumentazioa, eh, bueno, e, eh, utela, baita ere ara artekoaren erantzuran zain sinteten eta pasaden mm. astean eh irungo errekotxeak, bueno, ba, horren e, berri eman zuen prentsabidez. Mhm. Mm Piska batez jakit, e, horren right. berri zuek zuzenean izan duzu lenik eta ben. Bai, eh bai, ba hor egonda, sea, akatsa administratibo bat, badiru di ara artekoren aldetik. Guri eh udalari eh eskaera bidali zitzaiola eh idatzita, eh erranzita Bi aldiz gainera, lehenengo aldiz maiatzaren 22an eta hori justifikatzen duen zea, dokumento bat ere publikatu du kore Horrezaten zan, ba, komunikatu ziztegola behar Eta gero kainaren ogoita bostean, berriro ere e, iratzi bat jasobenoen esanez e, erantzunik ez dela udalaren gandik. Mm Hor -hmm. dungu, no, e, geho udalak hori emisitu ondoren, gukik zizitu genuen e, benetan hori bidalita zegoen ala ez. Eta badiru diberaiek, arartekok berak onartzen du akatsa administratiba behar eta ba, ez dela irutzi. Hori argitu ondoren, ba bidali zaio e eskaera eh 3 iratziekin, zeren azkenan 3 iru, irutxan egin dugu eta 10 eguneko epea emantzaio erantzuteko. Orduan orain bai jaso duela eta eta bueno, EPE, epe motza dauka e, eskaera horri erantzuteko. Eta bueno, gu, ere gure espetiko eskaerak e, proposatzen ditugu hor. Mhm. <hazurra> eh gausan goboratzera e, esker horiek zentsu diren Bai guk eskatzen duguna da ba bat Juan Talaamaz labandibar kalean dagoen ezkien lerokadura osoa mantentzeko eh irungo udalak egindako azkeneko txostenean proposatzen diren gauzak e, ba, e, gauzatzea mantentzea eta laburrera eta luzera eta orain jarraipena egitea Eta espondan galdutako zuaitzen kopurua beste halle batzuekin horrezkatzea. Eta hori ere ba, mozio batetara bidale dugu. E, Udaletxean aurkeztu dugun mozio batetara, irupuntu horiek. Ba dakigu irutaldegia ba, baiezkoa osinatu dutela. Eta hosti dallean, bosoko ba, uh -huh. batxarrean e, aurkeztuko dela eta botatzio ingo dela. Uh -huh. Hori, uste dira, hondako, hilungu e, dal batzarrean, ez da? Mm -hmm. Hori, beraz bi erantzunean, ze gaude, ba, osoko batzarrean gertatzen denaren zai, eta, araztekori, eman gozaion erantzunaren zai. Mm -hmm. Guk uste dugu, ba, bai, iaia ia, ia bazita daukagola, irut aldeke zan digute, bai bilduk, bai, elkarrekin Podemos, eta aia jokak esan dute bai ezkoa e, buzkatuko dutela, beraz gehiengo bat badaukagula, barakia eh? uh -huh. amala hau zinagotzi, baina baina nahiko genuke egia esan ba, batzarrosoko konpromeso bat. Adoztazun osoa e, gu, gure taldean bago bai ideologia guztiko jendia, eta oso argi eukidugu beti gure elburua zala ilararen babesa eta hori izan da, e, hori gustatuko litze duke <laughs> eta alde guztien babesa jasotea. Osongi, e, horretaz gain, esango dugu, baita ere, horriko bueno, zea duzute, edo pro, e, e, proposatzen duzuela, baita ere, ekimen e, simboliko bat, horre da, eranbateazta? Bai, bueno, batxarra da begira, eta baita ere, hirugarren puntuan e, insistitzeko, pixka bat, espondan galdutako zoaitzen kopuroa bestea alematzikin ordezkatzearena, baina eko genuke, Ba, bertako familieekin aurrak eta e, ekintza esume bat egitea. Artzko ditugu e, e, ba, zitako enborroiek, e, baldutako ale hoien enborrak, eta zenbakitu egingo ditugu, ba, herrebe, hori, e, bizibilizatzeko zenbat zuaitz falta diren, eta zenbat ale ordezpatu egin beharko olidateke eskonda horretan. Uhum. eta hori darratsaldean aste azkeneko hartzaldeaningo dugu seietatik aurrea eh e, Beobiako aurre parkean, geltu gara eta bueno, e, ekintza xume bat izango da baina hori, nahi duguna da bizibilizatu hau ba, or falta dena ordezkatu egin berdela. Oraain pasatzen bat ara beskaldera, ba, pausura edo ondaitatik ikusita ikusten dira hutsuneak, ez zuaitze batu falta direla. Eta hori bete barko genuke, bai paisaiari begira eta baita ere, baina egiten duten funtzioari begira ere bai. Hados, hor da nu no, hor, orre... bueno, deialdiat dugu, ezta? Erritar bai, du, guzti, eskaldeko, bueno, bai, e biziloko, bai, bai hori da. Zute, hor gelituko gara, ez dazkenean erratzaldeko zeitan, nahi duena datu, datu daiteke. Osongi, bak guzti horrekin gelditzen gara, lasneizakit zerbait gehiago gaitzeko duzun. Ez, mil esker beti gure gain eukiu zuen e, ba, interesagatik eta ikusiko dugu, ostiralean azkeneko berria ematen dugun honekin. Oso hongi. Noske baiet, ba, guzti horrekin geldinzen gara alasne, mil esker benetan ba, gurean izatagatik. Eskermila. mila.. Zuei.